16. Лютий 1905 року. Східний Лондон. Ліжко у Фогеля було низеньким і вузеньким, стояло під стіною навпроти вікна. Вайтлоу саме став на карачки, щоб зазирнути під нього, але вигулькнув щойно увійшлими з Гучем. «Допоможіть констеблю». Ми взялися за краї ліжка, разом підняли його і відсунули від стіни. Під товстим шаром пилу проступали різноманітні предмети – поламана валіза, кілька незакінчених ціпків з вирізблиними, але нелакованими ручками – тирса. Знайшлася ще одна річ – великий молоток із дерев'яною рукояткою, який, на відміну від іншого мотлуху, був укритий не пилом, а липкою багряною кров'ю. Вайтлоу задоволено присвиснув. «Не торкайтеся», – застеріг Гуч. Він повернувся до Драмонда – Впізнаєте цю річ. Схоже, Драмонд перебував у шоковому стані. Це молоток. Він належить вам. Ви бачили його раніше? Драмонд похитав головою. Ніколи у своєму житті його не бачив. Гуч перевів погляд на мене. Констеблю. Повертайтеся до відділку. Хочу, щоб сюди прислали двох людей для проведення ретельного обшуку. Простежте, щоб вони прихопили пакети для доказів. Годину по тому, доки тривав обшук мансардної кімнати Фогеля, двома поверхами вище, ми з Гучем і Вайтлоу перемістилися в кухню. Інспектор усівся за щербатим дерев'яним столом по центру кімнати, де не минуло ще й дев'яти місяців я розірвав стосунки з Бесі. Драмонда відвели до відділку оформити офіційну заяву, після чого він міг іти куди забажає, тож, ймовірно, зазирне до скривавленого серця. А якщо те виявиться надто далеко, до однієї з численних забігайлівок по дорозі. Але його можна було виправдати. Адже кімната, де вони мешкали з Бесі, тепер була місцем злочину. Потрапити туди він не зможе. Принаймні, доки ми не закінчимо свої справи. І я дуже сумніваюся, що йому було куди йти. За таких обставин я навряд чи став би його сварити, якщо він вирішив закраще припасти до пляшки і провести в її обіймах якомога більше часу. Гуч запалив сигарету. «Що нам відомо про Фогеля?» «Небагато сере», – відповів я. «Дівчина, що мешкає на першому поверсі, каже, що він звідкись із Росії. Винаймає цю кімнату місяців шість, але де жив до цього – таємниця». Можливо, він щойно з корабля, а, може, трохи довше в Лондоні, англійською майже не володіє. Не така вже й велика біда для Вайтчепела, прокоментував Вайтлоу. А дівчина, яка розповіла про Фогеля, Гуч випустив цівку сірого диму. Де вона? Гадаю, пішла на роботу. Вона швачка, працює на якогось кравця у цьому кварталі. «Знайдіть її. Хочу більше дізнатися про нашого містера Фогеля. Що ще можете про нього сказати?» «Лише те, що розповів Драмонд, додав я, – що він утратив роботу і почав власну справу з виробництва ціпків і ручок для парасоль, що мав слабкість до Бесі, що вона не хотіла позичати йому гроші. Гуч постукав по сигареті, і на підлогу упав пухнастий стовпчик попелу. «Отже, маємо дві підстави для вбивства. Що можемо сказати про час злочину?» Вайтлов виклав імовірний перебіг подій. Десь після восьмої, коли Том Драмунд пішов знов, Фогель спустився зі своєї кімнати на другий поверх. Постукав у двері Бесі, готовий на погрози, аби тільки вицеганити гроші, а може й на гірше. Вона відмовила йому, і в приступі люті він накинувся на неї з молотком. Після чого замкнув двері зсередини, вибрався з вікна по ринві до власної кімнати, де заховав знаряддя під ліжком. «Ви забуваєте одну річ, – сержанте, – сказав Гуч. – Припустімо, що це молоток Фогеля. Тоді він мусив прихопити його з собою для того, щоб просто пригрозити. Або ж він знав, що нападе на неї, а це вже лихий умисел». Він зробив чергову затяжку і видихнув дим. За це його і повісять. Я обміркував цю теорію. Маю запитання, сер. Так. Щодо сейфу, де вона тримала зібрані гроші, пояснив я. Він лишився в її кімнаті. У ньому ми й знайшли ключ від кімнати Фогеля. І там лишилося кілька шилінгів. Гуч пильно на мене подивився. До чого ви ведете, констеблю? «Думаю, чому чоловік у такому відчаї, що готовий був убити жінку заради грошей, пішов, навіть не пошукавши сейф? Можливо, його мотив не гроші? А може він запанікував?» – припустив Вайтлоу. Ймовірно, погодився я. «Але якщо він замислив лихе і прихопив із собою молоток, чому панікувати?» Якщо він передбачливо зачинив двері зсередини, а тоді виліз крізь вікно, то чи не можна було витратити ще кілька хвилин на пошуки того, за чим він прийшов? Гуч схрестив руки на грудях. «Існує лише один спосіб дізнатися, який мотив він мав», – промовив Бін. «Для цього його треба просто знайти».